Nu ska ni få se på komedi här <skratt> För att det rör sig om komedi, det syns ju med detsamma för den som är lite Bevandrad på området <skratt> Hörni, det är var så här Det är alldeles för mycket buskteater nu för tiden Busk är all lära Men ska någon ha den äran Så är det väl komedin denna gyllene perla, Italias diadem som, som, som hon har på sig Buskis, vädja till det lägsta hos människan Flamskrattet. Ett skratt som tar slut så fort publiken skrattar färdigt Ett tomt innehållslös skratt Som man på sin höjd tar till när man hör dumma skämthistorier som den där om bondgubben Ja, det är muskiskt det var komedipremiär för en tid sedan Och då jag av en ren slump Händelsevis råkade vara ledig Just den i, säsongen Så bevisade jag den i, på fribiet jag hade hjälpt resigören med att springa och köpa cigaretter och kaffe och gärna röka igen också Det är så förfärligt mycket som följer med en sån där stor uppsättning Men det var en högst förtjusande pjäs att arbeta med Det var den här komedin Vad vet mamma om plåttak? Nere, nere på Spaljet-teatern Nåja, jag kom dit Intog min plats, sitt plats Så tonade de ner armaturen Och det hela tog sin början När jag hade sötte där ett tag Så märker jag plötsligt Hur ena komedienen Jag kommer inte ihåg om det var han eller hon Som plötsligt börjar syfte till någonting Jag sneglar på mina bänkkamrater För att se om de också hade märkt Att man syftade på scenen Ma Man vill ju gärna se om folk hänger med Men de hängde inte med Och det tycker jag var synd Framförallt som det hade minnehållet att göra Vad är då komedi? Ja, inom teatern så har vi Tragedi, komedi och löspel. Tragedi, då är det riktigt illa Rena eländet ibland men lösspel då, då ordna upp sig lite och blivit vita och sånt där Men komedi är så lagom roligt Vill säga varken det ena eller det andra Blandar man sedan ihop tragedi, komedi och lösspel Då har vi buskis igen <låder> Vad fordras då för att spela en bra komedi? Jag för det första, ett friskt humör Två, ett par Tre, dry martinis Fyra, tre ställdösmustager Fem, sex, sju champagneflaskor och åtta, och det viktigaste, att jag är i form jo, Jag är på att glömma en sak, laxskor Utan knarr, med knarr så blir det buskis igen <skratt> Där ser ni det på håret man halkar in i det paradoxala Apropå håret har ni sett min vita slinga Den är till för att det distinguerade Och den uh, vit, vita färgen i slingan Och då är vi inne på komedivokabulären Hör här några typiska komediord. Champagne, laxkor, hissar äh, Gröna hissen Schappoklack, höghatta i love och Ernst i Eklund Jag kommer nu att visa några scener ur den engelska komedin Ur den brittiska komedin Ur den engelska komedin Lovely tonight Lovlig i natt Den är skriven av Null Card. De är väl skrivit vita, sweet och blah, spirit. Man har velat framställa mig som någon mellanting mellan Null Card och Saddler och Solivjö. Men det tycker jag att ta i. Men här vi går nu. Jag kommer där att assisteras av min ständiga Moachi, Lady Pamela Chisper. Lovely tonight då. Femla, du förstår. Du förstår, Femla. Du först Åh, oh, det ringer det telefonen. Hallå. Vad som somby? Ja, men det var väl och trevligt. Nej, jag ringde ni till hästfabriken där. Och... Nej, för fan inte nu inte. Vi talar i fem minuter här, ni kan väl passa och upp med sin fyra Vi hoppar där med telefon, vi går direkt på stämningen här Vemla märker du stämningen? Maden strålar som silar in genom fönstret Denna stämning som är till... Denna stämning som är till för två älskande människor Denna stämning som är till för dig och mig förbland Nu ska ni vara med här Ingen tyckte att skratta åt det. Nu hade helgiften som en hast Vi hoppade också då Ja det bästa kvar då det applåthacket Det gäller ju inom komedina på ett inkomstbringande sätt Tillgodogöra sig publikens ovationer Och då gäller det som vanligt damerna först ut med dem Och så tar man applåderna själv Det gäller ju att tilltvinga sig så många ridåfall som möjligt jag har under tre års tid nu varit svensk mästare i genom ett enkelt och sovert uppförande Det är många som försöker lura tills applåder på ett sätt Jag ska visa tre av de värsta typerna av ridån Bugar de sig och så går de som om de skulle gå hem så här. Men hur det är Hur det är så stannar de kvar bakom ridån Och för att publiken ska förstå att de står och väntar på applåd Så röskar de i skynket lite grann så här. Då förstår de ju då förstår de att det står en här bakom och väntar. Den andra det är han som kom in svettig och har givit allt under kvällen. Han kom in. Och det var det värsta var det med, Och jag blev trött att hålla på det. Han har haft en replik i första akten. Den värsta är att är han som låter sig trugas in på sin mot sin vilja. Han är i markmästare för 250 veckor veckan så. så. Jag menar inte ska jag väl inom mig? Jag kommer inte komma in så som en annan. Det är ju farligt men kan du slå på? Ja, det, detta gäller inte mig Jag tillhör den ärliga typen